Як воно є. Ти вже навіть навчився цьому. Ура! Криза минула. Розладу не буде. Переставляй ноги. Здрастуй, Андрію. Я підводжу голову. Нарешті на нашій вулиці, за кілька будинків від нашого, бачу живу людину. Тітка Настя Плутішова, наша далека родичка, йде з глибини свого двору, запнута жовтою хусткою і зовсім не зважає на дощ. Здрастуйте, кажу я. «Додому рішив навідатись. Додому!» Я стою, і тітка Насті стоїть. Нам немає про що говорити. Я намагаюся пригадати, як звуть її сина. Толик, Віктор, а дочку? Потреби справді цікавитись у мене немає. «Як там Віктор?» – все ж питаю. «Добре», – каже Настя. Нарешті, слава Богу, женився. «А Толик?» – «Толик», – хмурніє тітка. «А що Толик?» – «Щоб їм добра не було». «До чого мені дитину?» Вона щось скаже, що вона лається. Та я вже не чую слів. Згадую, що Толик, здається, в колонії. За хуліганство, бійку. «Повернеться ваш Толик», – намагаюся якось утішити. «Повернеться», – плаче тітка Настя. «Ще два роки», – а казав мені, як до нього їздила, що печінка вельми болить. Я не забув. Дорікати собі нічого. Я й не втішив тітку Настю. Спинився, бо вона привіталася. Дощ падає на її непокриту голову. Моя імітована радість зникає. Вона зовсім розчиняється, коли я заходжу на наше подвір'я, коли на зустріч виходить мама і здивовано каже, що мене не чекали, бо ж Магда казала, що я поїхав у відрядження. Усе в мені опускається. Магда, отже, тут. Навіщо ж я тоді їхав? Я пробелькотав що ось раніше вернувся з відрядження, що також закуртіло приїхати побачити Іринку. І тут на подвір'я вибігла Іринка, кинулась до мене, обняла ноги. Я підняв її, став дорікати, що вона роздягнена. Донька обхопила мене рученятами, притислася до мокрої щоки, защебетала. Вони з мамою і бабусею ліплять фареники. Іначе підтверджуються ці слова, з літньої кухні з'явилася й Магда з вимазаними тістом і борошном руками. Андрій приїхав, радісно вигукнула вона. «Мамо, тато геть мокрий», – сказала Іринка весело. «Ми зараз його висушимо», – пообіцяла Магда. «Висушимо, висушимо», – заплескала Іринка в долоні. І мене повели до кухні сушити. Там було тепло, навіть душно. В обличчя вдарив жаркий дух розпеченої плити, на якій щось шкварчало і кипіло. Магда зняла з вбитого біля дверей, оранжевого рушника, і з'явась витирати мою мокру голову. «Може, я сплю?» – подумалось мені. Я повторив це запитання кілька разів до і після обіду. Магда поводилась так, наче справді між нами не було ніякої розлуки, наче я ото лише й був у якомусь там відрядженні, тільки усього, що несподівано, повернувся раніше. Підбігла і відбігла Іринка, щебетала, бігла до дідуся й бабусі, у неї виявилась маса проблем і запитань. Я відповідав, але відчуття сну не покидало. Спершу я слухав, як натхненно Магда імпровізує про те, чим ми займалися останні тижні. Потім, що будемо робити далі? Виявляється, ми збираємося забрати нарешті ринку до себе, в нову квартиру. Отже, Магда знала, що я живу на новому місці. І раптом усе в мені опустились. А що коли вона не грає. Я вийшов з кухні на двір. Дощ уже перестав, але хмари висіли дуже низько. Здавалося, вони ось-ось обваляться на голову. Як же мені виманити Магду? Мусить бути ясність. Наче відчуваючи мій стан, а може й справді відчуваючи, Магда й собі вибігла з кухні. Дощ перестав, а наш татко підсох, розпівала вона і вже минаючи мене додала. Я в парник за цибулею для салату. Я поплентався за нею. Магда вискочила в легенькому ситцевому халатику з оголеними руками, розпашіла, доволі приваблива. Вона трохи схудла за цей час і від того здавалася ще стрункішою. Плентаючись за нею, я пригадав єдину нашу зустріч за цей час. Восени, це коли я тільки-но вийшов з лікарні. Чомусь ця зустріч спалахнула перед очима? Коли минав хліва, Спинився, мов, укопаний. Раптом здалося, що в цій зустрічі ключ до теперішньої Магдиної поведінки. Магда виходить за рогу, ми стикаємось, спиняємось, очі фіксують. На Магді новий білий плащик, під ним голубий светр. Ні того, ні іншого в неї раніше не було. Дивиться вона, колюче злякано. Ми стоїмо, нас обходять люди, підштовхують одне до одного. «Здра... Здрастуй, бурмочу я». «Здрастуй!» – вона окидає мене поглядом. «Що з тобою, Андрію?» «Зі мною? А що зі мною?» «Ти ж наче з Христа знятий!» «А вже ж! Новітній Месія!» – спромагаюся на жарт. «Месія місцевого значення!» «Що з тобою, Андрію?» «Дурниці!» «Її тривога, непідробна тривога, вертає мені певність!» «Дурниці!» «Дружина покинула! Тільки й усього!» «Неправда!» Магда торкає мене за руку. Чомусь заглядає в очі. Цим ти так би не переймався. Ти хворів? Хворів. Справді? Моє визнання, здається, її трохи втішило. І чим же? Невже серце? Виразка совісті. Як вирізали? Що? Виразку. Намагалися совість, але я не дався. Магда дивиться вже з того звичайною іронією. Знищувальною, якоюсь наче теплою, заохочуючою, від якої мені завжди, а останнім часом особливо, хотілося втекти світ за очі. А вона в тебе була, совість, підпочинкою, і на неї витікала жовч, бідолашна совість. Я не відповідаю. Мені розхотілося фехтувати словами. «Вибач, поспішаю», – кажу. «Чому ти не подаєш на розлучення, Андрію?» «А ти?» У тебе був би солідний аргумент. Дружина покинула така-сяка, а я б не заперечувала. Ти не така-сяка і взагалі. Що взагалі?